Kapittel 34 Det ord som kom til Jeremia fra Jehova, da Nebukadressar, Babylons konge og hele hans militære styrke og alle jordens riker, maktområdet under hans hånd og alle folkeslagene kjempet mot Jerusalem og mot alle hennes byer. Det lød slik. Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. «Gå av sted, og du skal si til Sidkia, Judas konge.» «Ja, du skal si til ham, «Dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg gir denne byen i Babylons konges hånd, og han skal brenne den opp med ill. Och du selv skal ikke slippe unna hans hånd, for du skal med sikkerhet bli grepet, og i hans hånd skal du bli overgitt. Og dine øyne skal se Babylons konges øyne, og hans munn skal tale med din munn, og til Babylon skal du komme.» «Men hør Jehovas ord, Sidkia, Judas konge. Dette er hva Jehova har sagt om dig. Du skal ikke dø ved sverde. I fred skal du dø. Og liksom de foretok begravelsesbrenninger for dine fjedre, de tidligere kongene som var før dig. slik kommer de til å foreta en begravelsesbrenning for dig. Og akk, Herre, kommer de til å si i sin klage over dig. For ordet har jeg selv talt, lyder Jehovas utsang. Og profeten Jeremia talte så alle disse ord til Sidkia, judas konge i Jerusalem, da Babylons konges militære styrker kjempet mot Jerusalem og mot alle de byene i juda som var igjen, mot Lakers og mot Aseka, for disse, de befestede byene, var de som var igjen blant byene i juda. Det ord som kom til Jeremia fra Jehova etter at kong Sidkia hade sluttet en pakt med alt folket som var i Jerusalem om å utrope frihet for dem, om at enhver skulle frigi sin tjener og enhver sin tjeneste kvinne, en hebraisk man og en hebraisk kvinne, for at han ikke skulle bruke dem som tjenere, det vil si en jøde som er hans bror. Da adlød alle fyrstene og alt folket som hadde trådt inn i pakten om at enhver skulle frigi sin tjener og enhver sin tjenestekvinne, for at de ikke mer skulle bruke dem som tjenere, og de adlød og sendte dem bort. Men deretter snudde de om og begynte å hente tilbake de tjenerne og tjenestekvinnene som de hadde friitt, og de ga seg til å undertvinge dem som tjenere og som tjenestekvinner. Derfor kom Jehovas ord til Jeremia fra Jehova, og det lød. Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Det var jeg som slutte en pakt med deres forfedre den dagen jeg førte dem ut av Egypts land, ut av tjenerhuset i det jeg sa. Ved av en periode på syv år skal enhver av dere sende bort sin bror, en hebraisk man, som er blitt solgt til deg, og som har tjent deg i 6 år. Og du skal frie ham, så han ikke lenger må være hos mig. O de bøyde heller ikke sitt øre til. Og dere, dere vender i dag om og gjør det som er rättskaffent i mine øynene, ved å utrope frihet, hver for sin neste, og dere slutter en pakt framfor mig i det huset som mitt navn er blitt nevnt over. Så snur dere om og vannheliger mitt navn, og henter tilbake en hver sin tjener og en hver sin tjeneste kvinne, som dere frigav etter dere sjels ønske, og dere undertvinger dem så de blir deres tjenere og tjeneste kvinner. Derfor, dette er hva Jehova har sagt. Dere har ikke adlytt mig med hensyn til å fortsette å utrope frihet, hver for sin bror og hver for sin neste. Se, jeg utroper en frihet for dere, lyder Jehovas utsang, til sverde, til pesten og til hungersnøden, og jeg skal i sannhet gjøre dere til noe som får alle jordens riker til å skjelve. «Og jeg vil overgi de menn som har overtrådt min pakt, i det de ikke har oppfylt ordene i den pakten som de sluttet framfor mig, ved den kalven som de skar i to, så de kunne gå mellom den stycker. nemlig Judas førster og Jerusalems førster, hoffmennene og prestene og alt landets folk som gikk mellom stykkene av kalven. Ja, jeg vil overgi dem i deres fiendes hånd og i deres hånd som søker å ta deres sjel.» og deres døde kropper skal bli til føde for himmelenes flygende skapninger og for jordens dyr. Og Sidkia, Judas konge, og hans fyrster skal jeg overgi i deres fiendes hånd, og i deres hånd som søker å ta deres sjel, og i hånden på Babylons konges militære styrker som trekker sig tilbake fra dere. «Se, jeg befaler», lyder Jehovas utsang, «og jeg skal i sannhet føre dem tilbake til denne byen», O de skal kjempe mot den, og inta den, og brenne den opp med ill. Og byene i Juda skal gjøre til en øtslig ødemark, uten en innbygger.